Forleden kom jeg gående på min villavej, drejede ind af indkørslen og fandt to raske ungersvende i begyndelsen af tyverne ved indgangen til mit hjem. Den ene afrikanske udseende, ventende halvt i skjul foran huset, den anden mellemøskelig og stående ved hoveddøren. Begge med kasketter balancerende på toppen af hovedet på Justin Bieber-kriminalregister-måden. Jeg spurgte, hvad deres ærne var, og fik svar fra den afrikanske fyr på gebrokkent engelsk, at de søgte en Thomas. Der bor ingen Thomas i vores hus, og de må have mærket, at jeg fandt det hele forkert, for de begyndte at trække ud af indkørslen. Jeg tog min telefon frem og spurgte, om jeg må tage et billede af dem. Jeg indrømmer her, at jeg på min gennemfordomsfulde, hyperformærkede sjæl simpelthen ikke troede på Thomas' historie. Nå, men det bekom dem ikke, og de flygtede ind i en nærliggende have. Jeg cirkulerede rundt i området bagefter, men de var forduftet. Nu kan jeg have taget fejl. Jeg kender ikke de her. Der er en reel mulighed, at deres forhævne var legitimt, og at Thomas findes. Det, jeg læser op her, er ikke min egen oplevelse, men derimod filosof Eva Selsing, som er fast blokker ved Berlingske. Øh, og, og det her eksempel, det øh, skrev hun i avisen i mandags. Og, og som indgang til at fortælle om, jamen det, det giver jo sådan set ikke nogen mening, at man ikke kan gribe ind over for for eksempel nogen, som man har en helt klar fornemmelse af, udelukkende lusker rundt i ens have, fordi de har tænkt sig at lave indbrud. Hun øh, nævner også. Andre kriminalitetsformer, for eksempel øh, øh, voldtægtssager, og, og hun øh, overvejer, skriver hun, at, øh, at tage det billede, hun tager det her billede af de to typer i, i haven, og overvejer at lægge det på Facebook øh, og dele det i mit netværk for forebyggelse, skriver hun. Så kom jeg i tanke om, at mens politiet ofte ikke interesserer sig for vold og indbrud, er de på pletten, når det drejer sig om gamle danskere, der glemmer cykellygter eller bruger spray mod voldtægtsmænd. Den Især Nielsen, politiinspektør ved Nordsjællands Politi. Du har jo siddet efter mange, mange år i politiet og også brugt et par år på at være leder af det, der hedder Task, task Force Indbrud. Er det rigtigt, at man ikke kan gøre noget, hvis man møder sådan to typer i sin havegang? Det korte svar, det er nej. Men vi støder tit på den der opfattelse. Nu læste du Eva Selsings, hun har skrevet flere af den slags, og det der mange andre gør, det er jo selvfølgelig ærgerligt, at der er sådan en vis opfattelse. Derfor er jeg glad for os, man vi mulighed for at adressere spørgsmålet. Selvfølgelig kan man gøre noget. Altså ude i ekstremerne, så kan man jo foretage en civil anholdelse. Men lad os nu lige lægge den. Men man kan gøre rigtig meget, som vi bruger på masser af måder. Altså det, jeg kan forstå på det, du læste op, da hun tog jo et billede, men lad det ikke ud på Facebook. Det, hun skulle gøre, som ville være rigtig gavnligt, det var at sende det til politiet. Fordi vi bruger den slags ting. Vi tager os rigtig meget af indbrud. Men jeg må erkende, at det er ikke sikkert, at vi gør det på den måde, som i hvert fald nogle af dem meningsdannere, der skriver om det, åbenbart forventer. Altså, at vi rykker massivt ud til hver eneste indbrud og efterforsker det enkelte indbrud i bund. Det er jo rigtigt, at det gør vi ikke nødvendigvis i dag. Hvorfor ikke? Jamen, det vil, altså, for at sige det direkte, det vil simpelthen være en misbrug af, af ressourcer. Et enkelt indbrud, som skulle efterforskes i bund. Det gør vi nogle gange, selvfølgelig ved enkeltstående tilfælde, hvis det er meget, meget alvorligt. Det, der er meget bedre, og det, der er vigtigt at holde fast i, det. politiet rykker ud til alle indbrud i beboelse. Der kommer politiet og optager anmeldelser, laver en gangstedsundersøgelse og sikrer spor og oplysninger. Og det indgår jo øh, ofte ind i, øh, i større sammenhænge. På det tidspunkt, hvor politiet vælger at sige, nu slår vi til... Øh, øh, den enhed, du nemlig har været chef uh, for og andre, gør jo det og afslører jo igen og igen omfattende organiseret indbrudsteori. Hvor vi netop har brug for, at vi kan have alle de oplysninger fra gerningstedsundersøgelser og fra borgerne. Men, så men det hvis, nu, rigtig hvis nu meget. Jeg, jeg møder de her to typer, som Eva Selzing så i sin havegang, hvis mm -hmm. jeg nu møder dem i, i mit kvarter, især i sådan en sommerferieperiode som nu, hvor der er mange huse der er tomme og så videre. Øh, og, og jeg så tager et billede af sådan nogen. Jeg mm. aner, aner jo ikke, hvem de er. Altså, jeg mm. ved jo ikke engang, om det er nogen, som er på 20 Talk. Men jeg synes, der er noget mystisk her. Så jeg tager et billede og, og sender det til politiet. Ringer til politiet og siger, jeg har et billede af nogen, jeg tror er indbrudstivt. Hvad bruger politiet det billede? Hvad sker der med det billede hos politiet? Jamen, øh, uden at så gå dybt ned i maskinrummet og alle detaljer, så indgår det jo de, alle de oplysninger. Også selvom du ikke tog et billede, men ringede og sagde, at jeg så to mænd, der så sådan og sådan ud. Det her det er jo bare en videreudvikling af det, hvis du har et billede af dem. Så vil politiet kunne bruge til at sige, hvad sker der ellers i det her område? Har der været en stribe indbrud eller på et tidspunkt, hvor man finder ud af, at der har været noget? Så siger hvad har vi af oplysninger, der dækker det her område på de her tidspunkter? Og så vil man jo kunne bruge øh, de her oplysninger der. Så det, der er vigtigt for mig at sige, det er jo, at mange gange, når borgerne har noget til politiet, så bruger vi det jo. Men det er bare desværre ikke altid, han har sagt, at vi bruger det lige der, som borgernes øh, måske forventede, at vi kom ud og satte alt muligt i gang i det enkelte indbrud, men det bliver brugt. Nu, nu taler du meget om det her med, hvad for nogle indbrud man kommer ud til, og, og så i forlængelse af det her med, hvad man bruger et, et billede, der måske er optaget af privatpersoner til. Hvor meget laver man af sådan noget fremadrettet efterforskning? Altså gå ud og sige, kunne man forestille sig, at sådan et billede kunne blive brugt til, at man ja, fremadrettet gik ud og sagde, kan der være noget der er under opsejling i sådan et billedkvarter? I den grad. Og i den grad, når man laver fremadrettet... Nu taler jeg, I simpelthen politiet. Jeg, jeg forklarer lige, hvad det betyder. <laughs> Nogle gange, traditionelt, så tror folk, at politiet de går ind i en sag, når der er sket en forbrydelse, og så reaktivt, så ruller man op, hvem det var. Men meget moderne politiarbejde, det er at gå ind fremadrettet, når du har mistanke om, at nogen måske vil lave noget menneskehandel. Øh, narko-organiseret øh, indbryd, så bruger man de metoder, vi, vi kalder øh, til bekæmpelse organiseret kriminalitet, de fremadrettede. Det vil sige, at vi går op på aflytninger, overvågning, og så følger vi løbende de mistænkte, dokumenterer, mens de laver kriminaliteten, skaffer oplysningerne, indtil vi siger, nu slår vi til. Men ja, så sidder jeg og kigger på dem bryde ind i mit hus, i stedet for at stoppe dem. Ja, og nogle gange ser den handle med narkotika, i stedet for at sige, åh, nu har han solgt, øh, 10 kilo has, vi må tage ham med det samme. Nej. Vi bliver nød, altså vi, vi sætter jo rammen for efterforskning, og derfor øh, er det jo nogle gange det andre tidspunkter end måske lige der, hvor borgerne tror, vi slår til, og så er tilbage til det, jeg sagde før, men, øh, men så bruger vi det. Og det du siger, det er, Dan, altså det vil være det er et godt eksempel, så har du det der... Øh. Så, så bygger du det materiale op, som du siger, det er dem her, vi skal kigge på. Gør man det nok? Nej, men det kan du altid sige i den her, uh, den her uh, ressourcetid. Gør man det nok? Uh, jeg siger bare, man gør det i det omfang, at, uh, at, uh, at det, det er relevant. Det, det, det gør man. ven, nu siger du, at hvis Eva skulle gå i til ekstremerne, så skulle hun lave en civil anholdelse. Men er det ulovligt for en person at gå i en havegang? Du skal jo igennem haven for at komme op og banke på en dør, jo. Nej, det er jo ikke ulovligt, men du, kan jo, at du skal jo bevise, at du ikke gik forkert. At du, nu nu jeg forstå det, du læste op, Marie-Louise, hun spørger efter en Thomas. Det kan jo, teoretisk set, være rigtigt. Så hvis Eva havde lavet en civil anholdelse på dem, var det så Eva, der havde lavet noget kriminelt der? Jamen, hun havde jo heller ikke, der skal jo, nu skal vi heller ikke blive juridisk, ja. held, men der skal jo fortsætte til det, hvis hun laver en civil anholdelse, vel af, at de her mennesker ikke har gjort noget, så gør hun noget lovligt. Men hvis hun er i god tro og siger, jeg tilbageholder de her mennesker indtil politiet kommer, og så viser dig, at det var nogle helt uskyldige mennesker, som spurgte efter... Så er det jo i mindre Jamen, der er ikke forsæt til det. Der er ikke fortsæt, hun er ikke fortsat til det. Det er jo Men bare nu, det, der kan ske. Nu skal jeg Jeg faldt faktisk over en anden sag, som der faldt en dom ved retten i Lønby, så vidt jeg husker, i den forgangne uge, så måske er lidt på det her spor. Sagen begynder for politiets vedkommende på, øh, i Albertslund, på torvet. Øh, der, der er nogle mennesker, som ser, at øh, der står en ældre dame og ved at hæve kontanter i en automat. Og bag ved hende står der en mand eller flere typer, og de her andre borgere, de synes, det ser ud som om, at, øh, at de, de her mænd står og, og prøver at lure den gamle dames pindkode af ved automaten. De synes simpelthen, det ser mærkeligt ud. Så de her borgere, de prøver at få fat i manden, og så tilkalder de sådan en centervagt, de der, der går rundt i, i Center rundt omkring, som kommer ud og tager fat i manden, holder ham fast, og de ringer efter politiet, som kommer og anholder ham. Og det kan man jo sige, hvad har manden gjort? Altså, han har dybest set bare stået ved siden af en, der er ved at hæve penge i en automat. Det kan man jo... At det er jo sådan set ikke ulovligt i sig selv. Men, da politifolkene så får manden ind, så lykkedes det dem og samle materiale. De ved jo ikke, hvem den her mand er. Men så, så viser det sig, at man har billeder liggende af denne her mand, dels fra hæveautomater, hvor man ved, at der er blevet hævet penge på stjålende kreditkort, og... Ved sådan nogle situationer i, øh, i gøen i Netto, for eksempel, hvis, hvis jeg opdager, at jeg har fået afluret min pinkode og så er mit kort blevet misbrugt, så, så hvis jeg ved, at, at, jeg, at jeg brugte det sidste kortet der i Netto, så kan man gå ind på overvågningskammeret fra forretningen og se mig stå og betale, og så kan man typisk se den person, der måtte stå bagved og, og lure min pinkode. Det lykkes altså at samle øh, over 10 forhold, mener jeg det er, på denne her mand, som man altså har haft billeder af tilbage fra august måned sidste år, frem til maj måned i år, hvor han bliver anholdt. Så, så der er en stribeforhold, hvor han har øh, afluret pindkoder, hukket kort, typisk fra ældre, ældre, eller som den anklager, jeg talt med nogle gange faktisk gamle damer, og øh, hugget kortet, og derefter misbrugte måske flere gange det samme kort det, det ene, Og det er der så tyveriet, fordi han huggerkortet, og så er der databedrageri, hedder det, når man bruger et kort, som er Jans eget. Han fik halvandet års fængsel for den her stribe forhold, og blev udvist af Danmark. Han var rumæner, og øh, man kunne påvise, at hans eneste tilknytning til Danmark var, at øh, det var gerningsstedet. Han har lavet de samme i andre europæiske lande. Fordi man havde materialet liggende, gamle billeder fra tilbage fra en eller anden hæveautomat et helt andet sted i august måned, så kunne man faktisk knalde ham fra alle forholdene på en gang, give ham halvandet års fængsel og få vippet ham ud af landet. Er det sådan noget, man kan bruge billederne til? Lige nøjagtigt. Og for lige at tage den op, vi talte om før, hvis nu var det en centervagt eller ude i Albertslund, der tilbageholdt, hvis nu det viser. sig, det var en fejl. Hvis nu det var en helt uskyldig mand, som bare på måde, så er den sendt der gjort noget ulovligt. For han gjorde det jo ikke med vilje, han gjorde det i bedste hensyn, og så er det jo ikke ulovligt. Så, men det er et godt eksempel på, på, på det, du siger. Det, det, hvornår kan du bruge det der? En anden sag, der faldt dom i her i, jeg tror, i sidste uge, det var sådan en organiseret indbrudssag. Øhm, hvor nogle bandemedlemmer var blevet idømt flere års fængsel. Det er også, det er også en af dem, vi kørte med, mens jeg var i uh, Tarsfors Indbrud. Rigtig godt eksempel igen. De har lavet um, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange indbrud. Også det, også... Det, det, det er no tre medlemmer af den bande der hedder LTF Loyalto Familia. Trofaste lyttere ved at vide, at den <coughs> taler vi jævnligt om som blev ja. dømt ved retten i Lyngby, mener jeg, ja. for uh, altså henholdsvis 80, 33 og 25 indbrud. Og dermed kommer man også op i nogle skærpende bestemmelser, fordi det er organiseret, ikke sandt? Min point var bare, da vi, den var jeg selv, var, mens jeg var set fra da vi begyndte at gå op på de mistænkte, som nu er dømt, der har vi jo heller ikke ret meget, sådan er det jo tit med det, vi kaldte før, den tal ret efterforskning. Så begynder vi jo at kigge på den, men samtidig begynder vi jo at indhente nogle af de der øh, rapporter for nogle indbrud, som det kunne være dem. Og der får vi jo virkelig brug for de observationer og de ting, folk. Øh, oplyset, dengang de anmeldte forhold. Og hvad, det var... hvad er det så, der gør, at man, kan, at man kan se, at det kan være det? Altså, folk, der måske ja, ikke... I det her tilfælde, der var det noget med udseende, specielle udseende, det var noget med biler, og det var noget med at se, ups, nu giver det mening. Det fru Jensen for et år siden ringede ind og sagde, at jeg så en mærkelig bil på min vej, og den startede med det at det er nummer, det var en grøn øh, Volvo. Det gav ikke mening dengang. Men nu, hvor vi kigger på nogle mistænker, og siger se, ups, de kører blandt andet i sådan en bil så giver det jo mening, og det er jo bare det, jeg prøver at fortælle, at mange gange, vi kan bruge det rigtig meget, men det er ikke sikkert, at vi bruger det lige på det tidspunkt, hvor borgeren ringer, og, det, og borgeren får en fornemmelse af, så det var lige nøjagtigt, øh, førte til anholdelsen af en hel masse, men det gør det måske senere, og det er faktisk ikke bare et, et søgt eksempel, det er et meget øh, typisk eksempel på, hvad der, er, hvad der er, der sker, hvordan vi så... Øh, hvad hedder det, screener vores, øh, vores ressur, eller vores kartoteker, eller vores databaser, og siger, har vi noget om de her udseende, bilnumre. bilnummer, øh, de, har, vi, har vi det i forvejen, Jamen, så er det jo også dem, der har lavet det og det og det. Og hvis ikke borgerne havde henvendt sig, apropos det, vi startede med, omkring en eller anden, måske til øh, tilsyneladende øh, uskyldig iagtagelse, så havde vi den ikke. Men nu kan vi sætte den i en sammenhæng og bruge den til at bygge en sag endnu øh, bedre op. Hvis man har forventer sig af amerikanske amerikanske krimisfjernsynet, så har de jo vældig meget teknik og databaser og ting, hvor de dybest set bare kan tage et billede af en mand og putte det ind i computeren, og så gennemsøger den. Altså får ja. du navn og adresse ja. og blodtype på ham. Det er desværre ikke sådan. Ikke helt sådan, I har <laughs> det, men det, det lyder jo som om, at nu tager vi, kan vi tage ham her, 3.20, der er også ja. de, de tre bandemedlemmer, som blev dømt for indbrud. At, at det, det faktisk kan lykkes at samkøre alle de der mange oplysninger, som kan ligge i forskellige græse, på forskellige stationer, i, hos forskellige hold, og sådan noget, det måtte være... Hvordan får man givet de her oplysninger videre til hinanden? Jamen, det er jo noget af det. det, det er jo selvfølgelig på gammeldags politimanere, men langt de fleste, det er jo fordi, at du, hvis det bliver op, hvis opdateringerne, hvis opdateringspraksis og disciplin er rigtig og folk de politifolk, som optager anmeldelserne i sin tid, hvis de lægger de rigtige måde, nu skal jeg passe på, det ikke bliver teknisk, hvis de lægger det ind på den rigtige måde... Altså i computer? Ja, så hvis du kan søge på sin allemange og alt sådan noget, så kan vi anvende det. Det er desværre ikke så nemt, som man trykker på en knap, og så bliver hele muligheden øh, samkørt, men det kan bruges, og altså, for at det ikke bliver for teknisk, altså mit jeg synes, det, der er vigtigt at sige, det budskab, det er, at selvfølgelig tager politiet sig af indbrud, både ved nogle specielle taskforces, men også i enkelte af I min politikredset, Nordsjællands politi, har vi sådan en særlig indsatsgruppe. Det er jo altså en 15-20 mand, som ikke laver andet end at bekæmpe indbrud. Og, de, og der er mange andre, der optager anmeldelser, fordi som jeg siger, vi rykker ud til anmeldelser i beboelser. For det er anmeldelser i beboelser, som heldigvis vi er ved at knække knækket på og gjort nogle år. Men... Men det er bare at sige, at det for bekæmpelsen foregår på, på mange måder, og det er måske nogle gange lidt forskelligt. Den opløsning, man får som borger og politimand, når man optager anmeldelsen, sørger for at registrere oplysningerne, øh, beskrive gerningssted, lægger det ind i computeren, laver de rigtige rapporter, og så bliver det jo brugt det til, nu øh, til, på, på andre tidspunkter. Er der egentlig et, et, altså nationale retningslinjer nu, altså for hvordan man for eksempel skal lave en, en gerningstedsundersøgelse for, for indbrud? Er der, er der sådan en retningslinjer ja, for det? plus at man har indført noget af det her sådan en, en indbrudsapp, det foregår elektronisk på en, på, på, på en app, så er det som man sikker, strengt altså, stringens og ensartet, og langt, langt, langt, langt mere end øh, for få år siden. Altså udviklingen går også på det område øh, vanvittigt, øh, vanvittigt hurtigt i det her. Der. Og det er der, der er der jo retningslinjer for den går og der er Jeg selv, sidder selv som, som leder sådan større kvalitetsprojekter. For eksempel på indbrugsområdet, den gode indbrugsag. Hvad skal den til for, at efterforskerne kan bruge den, analytikerne kan bruge den, Anklagerne kan bruge den i retten, så det kan føre til rejsen og domfælde En lang række kvalitetskrav, som selvfølgelig skal masseres, masseres ind i en stor organisation, som lyder lidt usexet at tale om her, hvor vi heller vil tale om. Tjubang og fange nogen. Men ærnet er jo bare at sige, at fra den virkelighed, som nogle gange giver sig til udtryk i læserbrev og meningsdannere, som igen og igen, man bliver sådan lidt træt af det, politiet gør ikke noget ved indbrud. Jeg synes, den kører hele tiden, og den er så urigtig. Altså se i det lys. Det kan godt være set meget fragmentarisk ud fra en vinkel i den situation. Der har man ikke oplevelsen af, at der skete meget. Men der sker meget på indbrudsområdet. Og derfor har vi også relativt syvende i 13 fået knækket kurven med, med indbrud i beboelser. For der er mange aktører, herboende danskere, almindelige øh, narkomaner og danskere. Så er der de organiserede herboende, mange af dem, øh, med, med rocker og mental øh, tilknytning. Og så har vi altså også rigtig mange udenlandske, tilrejsende, kriminelle det er jo dem. Hvor meget, hvor meget føler de de udenlandske tilrejsende? De fylder, de fylder en del. Vi har knækket nogle albanske grupperinger og nogle øh, romanske og, og sat langvejs Og når vi knaller dem, så viser det sig, at det vi får opklaret der, det, det er jo hundredvis af indbrud, som så er langt tid efter de er blevet begået. Men det kan vi kun gøre, fordi anmeldelserne var blevet optaget ordentligt dengang det skete, og at øh, politiet kom ud. Men det kan godt være at den enkelte. Her fru Danmark, i situationsheden, og det skete. Der er ikke meget ved, de kom ud og optog en og så kørte de igen. Ups, og det er jo også rigtigt. Så derfor kan jeg sige, at folk har en forkert opfald, men det er ikke det hele billede. Kan man sige noget om nu, inden for, for indbrud? der er det jo meget det her med, man, man kender det også fra andre politiserer, det her modus operandi, altså den ja. fremgangsmåde, som, som 20'erne har. Der er det jo meget inde i indbrudssager, altså folk har en bestemt fremgangsmåde. Kan, kan du sige noget om, hvordan... altså det? Altså den samme måde, de kommer ind, eller den ja, samme og måde, de og opfører og de sig. de her rutinerede betjente, der arbejder med det her, de kan jo nærmest sige ud fra, øh, hvad for en skruetrækker, der er brugt til at brække vinduet ja. op med, at det er, øh, det er Torben nede fra øh, basstationen, der har lavet det her. Men, men hvor meget kigger man på det, altså på fremgangsmåden, og også når du siger de her tilrejsende kriminelle kan, kan man sige noget om, hvor meget I bruger det? Jeg kan du tro, man kan det er godt set, for det er rigtig, rigtig vigtigt, det der, fordi du kan se det ud fra fremgangsmåden, hvordan kommer de ind, hvad stjæler de? Allerede der, når vi begynder at analysere, så kan vi sige, ups, så har det mere en sandsynlighed for sig, at det her det er danske kriminelle. Det her, i andre sager, det er udenlandske kriminelle, og det har noget at gøre med, for eksempel, lad mig give et banalt eksempel, de omfattende designindbrud, altså indbrud, hvor man sælger dyre designermøbler, det er stort set altid danske øh, indbrugstyve, ofte Fordi organiserer... de kender ikke Al øh, Arne Jakobsen i Albanien? Øh. Nej, og de ved ikke, hvad de skal gøre ved det, og hvordan kommer de væk med det. Men letomsendelige varer, dem er der selvfølgelig mange om, men jeg kan se, de, de uh, organiserede grupper, vi har, vi har vi har, pelset, det er altid det smykker, det er kontanter, det er elektronik, det er IT, det er den slags ting, øh, hvorimod de, de, de andre, det er... Det, man, selvfølgelig kan man tage fejl, men den måde også, man kommer ind på... Mm altså adgangsforhold, så der er en hel masse, som jo selvfølgelig også er vigtigt, når man er ude i anmeldelsesfasen. Det er godt være, at år er alle bjerge. Det er godt være, at der ikke sker noget til synland her og nu. Men alle disse oplysninger, for eksempel, om der, skal, der kan læses ud af det hele, og typisk når man taler med vidner og sådan noget, og, og ser på ganske, hvordan er de kommet ind? Hvad har de taget? Er der nogle oplysninger fra nogle mennesker? Hvordan de så ud? Så begynder vi allerede at kunne målrette sig, hvem er det? Og så kommer løsningen ofte Øh, senere. Hvor meget samarbejder man så med politiet i andre lande om de her ting? Altså for eksempel politiet i Rumænien eller Bulgarien eller hvor det går Rigtig meget nu, Rumænien. Nu skal vi jo ikke sådan stigmatisere. Nej, Rumæn. det var, nu Rumænien. Det Rumænien fylder jo en del i det her, og øh, vi har et tæt samarbejde også med der er en forbindelsesofficer for det rumænske politi, øh, politi på den rumænske ambassade, som vi har haft et tæt Øh, øh, samarbejde med, ellers gør vi det via Europol og Interpol. Europol er jo et godt fundament. Den danske desk i Europol er jo rigtig god, at vi har jo danske politifolk siddende nede ved desken i Europol, hvor vi kan, hvor vi kan øh, ud, udveksle. Og uden vi skal komme ind på det, for det er jeg ikke aftalt med Marie-Birgit. Så vi. kommer der en hel masse, vi udruller nu her i 17 og 18, omkring hvordan vi meget mere på tværs kan bruge fingeraftryk, bilnummer, DNA-profiler i en helt anden. Øh, Øh, pragmatisk måde, end vi kunne før. Så vi skal nok få skruet op for det, den måde, at de... Det er internas... at mere om. <laughs> ja, det, den, den tager vi øh, næste gang, du kommer, Bent Isager, fordi nu skal vi lige videre til noget andet. Du lytter til Radio 24 7. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregård, Nidimia Sare, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi har besøg af politiinspektør Bent Isager Nielsen, som for tiden er i Nordsjællands politi, men før du sidder og laver nu kvalitetssikring og optimering som nu, så har du blandt andet været leder af den gruppe, der hedder Task, hedder Task Force Indbrud. For mange år siden var du leder af Rigspolitiets Rejsehold. Det er måske også nogen, der har hørt dig tale om i sin tid. Og i dag der gæster du os blandt andet for at tale om indbrud. Men der er stort set ikke noget politiarbejde, du ikke kan tale med om. Men... Nej. Så derfor så håber jeg, at du bliver... Nu vender vi os... Vi nævnte jo lige her før... Den her sag om tre. Øh, loyal to familiebandemedlemmer, som i den forgangne uge blev idømt lange fængselstraffe for et hav af indbrud, organiseret indbrudstyverier. Øh, to af dem de, øh, blev så de fik så de her fængselsstraffe, men de sad allerede i varetægtsfængsel, men så var så i mellemtiden blevet blev i en anden sag, fordi de i Vestre fængsel, hvor de sad og ventede på deres indbrudsdomme. Over, var med til at overfalde nogle bandemedlemmer fra den gruppering, der hedder Black Army. Ja. ja. Der var to af dem, var også blevet varetægtsfængsel, og så fik de tæsk af de her, mener politi i hvert fald, LTF-medlemmer i Vestre Fængsel. Øh, Nedim, hvad... Hvorfor det? Hvad går det ud på? Ja, men det kan ud på to ting. Det kommer an på, hvor de har fået task, Hvis de har fået task ud på gårdturen, så er det for at sende et signal til kriminalforsorgen. Og hvis de har fået ind i selve fængslet, ind på deres celler eller ud på toiletter, så er det for at sende et signal til Black Army. Så hvor er det, de er blevet overfandet? Ah, jeg, jeg mener, det er på noget, på noget gårdtur. Gårdtur? Øh, men men jeg, jeg ved ikke, jeg jeg tror også, man skal passe på med at, at, at se det så, så, så firkantet, fordi jeg tror helt sikkert også, der har været noget, noget signalværdi i det. Det er jo, som, som vi har hørt før, det er to grupperinger, der har haft et, et, et ret... Kærligt, hvis man kan sige det, i forhold til hinanden. Øh, det er ikke mange måneder siden, at øh, i forbindelse med løsladelsen af denne her øh, øh, bandeleder for LTF, var, var Black Army med til at tage imod ham, og de har øh, faktisk, da LTF blev, blev stiftet på, øh, på, på Nørrebro for en, en del år siden, var, var Black Army over og ligesom at og dem, og de har haft et, et rigtig tæt forhold i lang tid, og det har så øh, slået, slået revner, det, det forhold her den, den seneste stykke tid. Men, men, men hvad, hvad, hvad mener du med et signal? Nede, at, at, at nogen vil sende en signal til, til hvem? Jamen, hvis, hvis de bliver overfaldet ud på gårdeturen, så er det for at sende en signal til Kriminalforsorgen om, at vi kan ikke sidde sammen med øh, dem her mere, fordi vi, er, har, vi har noget fjendskab kørende lige nu. Og det gør så, at Kriminalforsorgen bliver nødt til i alle de andre fængsler at fjerne alle Black Army-medlemmer, eller LTF-medlemmer, og så rykke dem andre steder. Altså, fordi grupper, der er i fjendskab med hinanden... ikke. Må ikke sidde sammen, nej. Men hvorfor er det vigtigt for dem at, at sige... nu? Vi, kan de ikke bare gå hen til den anden ende af gården, eller blive ind på deres celler? De, altså, de, kan de ikke bare lade være med at tale med dem, hvis de ikke kan lide hinanden mere? Jo, men det kunne man jo også sige herude på gaden. Hvis de ikke kan lide hinanden, så lad de være at køre ind i hinandens bytte eller skyde efter hinanden. Præcis. Ja, godt, et rigtig, rigtig godt råd. Men, men hva, så... Hvorfor skabe yderligere opmærksomhed om sig selv, som vi jo ved, når de her slags ting sker i kriminalforsorgens institutioner? Så er sandsynligheden for, at der kommer mere restriktive forhold, flere bliver adskilt, færre privilegier osv. Så så så at, at det er jo det, de resulterer i. Jeg, jeg tror bare, at vi der dertil, hvor det er, at LTF nu til dag skal kontakte medierne og sige, at vi har en manifest, og vi gerne lige vil sende budskaber om, men vi åbner et nyt klub hos forskellige steder, og vi giver dem så meget opmærksomhed, at jo mere ballade de laver, jo, jo flere rekrutteringer kan de få, fordi folk hører om dem hele tiden. Altså jeg kan ikke engang huske, hvornår vi sidste hører, at omhoveder der står ude og skyde eller gør et eller andet. Det er som om, at, at, at LTF har fået en status i Danmark, der gør, at den skal de hele tiden vedligeholde. Og hvis de kan gøre noget, der kommer i medierne, så bliver de bare mere stolte, og deres medlemmer får også en kæmpe belønning hver gang. Belønning for hvad? For at få øh, klubbens navn og farver i, i medierne, det gør jo, at jo så, mere... Så siger du, at man tæver nogle andre, som dybt set er i samme situation som en selv, man sidder i Vestre det er jo i forvejen ikke særlig sjovt, så tæver man dem ud på gårdturen, fordi man gerne vil hjemme. Jo, men så viser du jo, at det er LTF, der ejer Vestre specielt nordafdelingen. der er forskellige afdelinger, og hvis de har siddet i Øst eller Nord og så tæsket øh, Black Army i nordafdelingen, så sender man også en signal ud til folk ude for fængslerne om, at LTF ejer nordafdelingen. Er det ikke ret vanskeligt at få mulighed for at tæve hinanden på den måde? Ja, altså, der er jo trods alt fængselsbetjente og noget ude på gårdturen. Jamen, jeg, jeg, jeg ved jo godt, at folk tænker, at, at uh, lige så snart der er en slåskamp er ude på gårdturen, så kommer vagterne løbe ud med, med sikkerhed og kæppe i hånden. Det er jo slet ikke sådan, jeg har jo set folk få test på gårdturen og komme kraven over til vagterne, der sidder på trappen, og så får han at vide, at man rykker sig ud til siden, fordi der er 20 minutter endnu, før de kommer ind, og så kan de tage sig af sagen. Så, så jeg, altså, jeg kan godt forestille mig, at de her Black Army har fået tæsk, og så har de fået at vide, at de må vente til, at de kommer ind, og så kan, så kan vagterne tage sig af sagen. Men jeg tror også, det er en måde for kriminalforsorgen, fordi at, så gider de ikke at gå ud og tage sig af den her sag, fordi de har ikke mandskab nok til, at når man så trækker de her for ind, og de her Black Army ind, så har man ikke nogen til at holde vagt med resten af gårdturene. så er der jo selvfølgelig alle de andre fanger, som også er ja. Blander man sig i hinanden, så... Altså hvis, hvis du nu ser nogen, der får tæsk ude på gårdturen og eller, eller andet, hvis jeg og gerne, du ikke er med i nogen af grupperne. Hvis jeg gerne vil være en del af LTF og gerne vil have, at de skal lægge mærke til mig, så går jeg jo med over og sparker med, fordi så ved jeg, at LTF på næste gårdtur vil takke mig for det. Og på den Men måde, hvad nu, så får hvis jeg, du godt kan lide dem, der vil have tæsk? Så går jeg over og hjælper dem jo, og hvis jeg så også får tæsk, så vil jeg stadig få bonus, når jeg kommer ud, fordi så vil de altså medlemmerne ude for, for fængslerne få at vide, at jeg har prøvet at hjælpe dem. Jeg synes, det er godt, du har forladt den verden, men Jeg synes, det lyder meget, meget anstrengende og vældig, vældig stressende. Du lytter til Radio 24 /7. Dan Bjergård, du kan fortælle om en anden relateret sag, som endte med drab, som blev afgjort i denne her uge, ikke Jo, øh, det var en drabsag tilbage fra, fra sidste år på Frederiksberg. Øh. Ja, nærmest mellem uh, hadetager og alt muligt andet på Frederiksberg blev der uh, var der større bandeskyderi, hvor det var på det tidspunkt, der var meget med McGlemmium og Black Jackets, der på, den, på det tidspunkt var i, uh, i vælten og bekrædde hinanden, hvor en, uh, en ung mand blev, blev dræbt faktisk. Uh, det, det så viser sig nu, det er, at uh, den her person, der var sigtet for, for det drab, uh, er blevet frifundet. Og, uh, og det han for... Altså han skyder en anden mand ja, han på sky... åbengade ved højlysdag? Ja, nej, det er så øh, ikke helt højlysdag. Det er, det er først på en okay. sommeraften, kan man sige. Nå, men han, Æm... han skyder en mand, som dør af det? Og nu er han frifund? Ja, han er frifundet, og det har man så øh, gjort, fordi at det faktisk viser sig, at de her personer, som der er blevet skudt, faktisk skød øh, skudt først. Altså, politiets har vurderet, at øh, der først blev skudt fra den, den bil, hvor den øh, dræbte sig i. Øh, så derfor så vil, man, vil man så sige, at det er, det er nødværg der, der gør det. Bendi siger, Nissen, hvordan kan man se, hvem der har skudt først? Hvis der er affyret <coughs> en hel masse skudtog, er det sådan nogle i biler sådan noget? de hen kommer kører og så skyder de og så skyder de andre tilbage så hvordan kan man se på gerningsstedet væk en skud der er først det kan jeg ikke sige om den konkrete sag men som vi taler om for politi kan jo rent faktisk meget hvis man ruller hele apparatet ud så det er jo vidne og øh, teknik og ballistik og alt muligt andet men øh, det er jo rigtigt som den øh, siger hvis man når frem til den konklusion at ham øh, som der her at der bliver skudt øh, ...på en først, så er det jo nødværv. Der er der jo mange af den slags sager i, uh, i, i dansk retshistorie, hvor man siger, at han skød af nogen... Og alligevel bliver det nødværv, fordi man har lov til at forsvare sig så kan det godt være, at man også bagefter bliver dømt for ulovlige våbenbesiddelser og en hel masse andet. Det gør han faktisk. Nå, det gør ja, det gør, ja, okay. Fordi, øh, men det, det er bare et godt eksempel, for det er en af de andre ting, som vi startede med at sige, der står, man skal læse meget af aviserne, man må ikke forsvare sig selv, man må ikke, man skal finde sig i alt Det er jo det rene brøvl. Man må forsvare sig rigtig meget, man må udnytte lovlig nødværv, man må forsvare sig man må gå rigtig langt for at forsvare sig med nogen mindst med de samme midler, som man bliver angrebet med. Så det er sådan, også en af de der vandrehistorier, der kører, at hvis man forsvarer sig selv eller laver vold mod en angriber, så bliver man selv dømt. Der er jo ingen domme. Det er jo det rene. Det er jo, det er jo bare vandrehistorier. Der er jo ingen reelle domme. Men, den noget af det, der så også er blevet lagt til grund i den, her sag, det er, at de her personer, der sidder i bilen, hvor, øh, hvor den unge mand han, han bliver dræbt, de er, for det første er de selvfølgelig bevæbnet, så finder man maskering øh, og alle mulige andre. Andre ting, der indikerer, at de faktisk har kørt rundt og let efter denne her person, som han er sådan en, en højt profileret person i, i bandemiljøet, som man gerne vil tage livs på et tidspunkt. Øhm, og, og det ved man faktisk, fordi at, at noget af det, som, som er udlæberen for det her drab, det er noget, en sag, som vi også talte om her i Politiradio for lang tid siden, netop af denne her 30-årige bandemedlem, han faktisk lokker de her personer fra den anden gruppering ud til Østerbro øh, under påskud at der skal sælges noget narko, Øh, så får man, den, øh, man får dem afklædt, og man øh, filmer dem, og, og lægger det ud på, øh, på nettet, og det florerer sådan lidt i det her bandemiljø, og, altså sådan og den virke her ja, virkelig ydmyger ja. dem og, ja. og krænker <hømmen> dem. Og, og der kan man jo så se, at det her det er jo så en, en bytte for den episode, og det er derfor retten så siger, at det, det var faktisk jer, der var ude for at hævne det her, og for at, at slå den her øh, 30-årige bandefigur ihjel. Og der er det jo så, at, at han forsvarer sig og, og skyder tilbage mod bilen, hvor der så er en, en, en, en ung mand, der dør. Og, og faktisk i, i den bil, hvor der så den unge mand, der, der dør, øh, er der en, en anden yngre mand, som, øh, som faktisk bliver idømt 6 år for, for dags forsøg på de her personer på den her 30-årige bandemedlem. Okay, ja, prøv, prøv lige, prøv lige at, at forstå det. Den ene gruppe er blevet... Nogle af deres er blevet ydmyget af, af den anden gruppe. Ja. Så... De ydmygede typer. De er ude for at hævne det. De er ud ude for at hævne det. Og der de så to, der altså, to de, mand i bilen. Der er de to mænd og de sidder og har så våben og maskering og så videre og, og leder efter hovedmanden af dem, der har generet dem. Ja, for, er, ham, og han er jo også blevet dømt for helt for blufærthedskrænkelser af, af, af de her personer. Nå, okay, så det bliver han faktisk Det bliver faktisk dømt for, ja. Det er en ja. lidt detalje. Ja, og, og så kommer de, så finder de ham... Og, og så øh, skyder de mod ham her, der har ydmyget dem, og, og ham, han skyder ja, han er sig tilbage, og den ene bliver dræbt, og den anden kommer væk, uden at der sker ham ja. noget. Så ham, der sidder i bilen med sin kammerat, som bliver dræbt, han bliver så... Han bliver dømt for forsøg, for ja. men den, ham, der skyder, ham, der dræber manden, han er frifundet. Han er frifundet, ja, men bliver så dømt for... Øh, som Ben rigtig nok siger, ulovlig våbenbesiddelse, øh, noget vold og, øh, og blåfærdig skrænkelse. Vil du spørge noget noget, det? Nej, det var du... præcis det, der sagde, altså, jeg ville spørge om, så det blev svaret på. Nej, det er da godt. Men, men denne her konflikt mellem de to grupper, er den så gået i sig selv? Er det slut nu, efter at de så alle sammen er blevet, har været i retten og blevet varetægfærdet og dømt? Ja, Nej, det, det er sådan en... Øh... Den her konflikt er en, en konflikt, der faktisk går, går meget, meget langt tilbage i det københavske bandemiljø. Det er nok sådan, der aldrig kommer helt lov på. Men, men man kan sige, at de to grupperinger er ikke sådan øh, øh, sønderligt profileret lige i øjeblikket. Der har så godt nok været noget, noget skyderi mod de her kremlige i ja, faktisk også i den forløbende uge. Og, og det, det ved jeg ikke, om det muligvis kan have, øh, have, have troet til den her retssag. Øh, men, men det er ikke sådan en, den er ikke sådan højaktuelt, ligesom den, vi hørte om før med, med Black Army og... Og, og LTF, men, men den eksisterer stadigvæk, og, og jeg tror ikke, vi har hørt det sidste til den. Så det er sådan en latent, ulmende konflikt? Ja, og, Nej, og det, det er vi, Jeg bare... synes, du har fortalt mig, at når man er i de her grupper, så, så er de der konflikter, når man er i krig med nogen, når der er blevet meldt krig mellem to grupper, så er man i virkeligheden mest interesseret i at få den stoppet? Ja, få for, det den for, den. for det meste vil jeg sige, at så er man interesseret i at få den stoppet, fordi det øjeblikker jo rigtig meget, og, og så... Du kan, du kan ikke rigtig være sammen med din familie og sådan under sådan en konflikt. Ja, fordi... Det ødelægger rigtig meget her, er der er en, der er død, og en anden i spil. Og ja, også er, fordi, er det at, når, når du, hvis du tager hjem til din familie og skal ned og handle med din mor, eller følger din søster i børnehaver eller et eller andet, så skal du hele tiden huske, at der er en konflikt i gang i, gang i, din, i din gruppering, der gør, at folk faktisk ved, altså jeg kan love jer for, at de her bandemedlemmer finder hurtigt ud af, hvorfor nogle bandemedlemmer er dig i den rivaliserende gruppe? Hvor er deres adresse? Hvor bor deres familie? Alle de ting ved de, og der er også tit, at de har folk ude, der holder øje med hvornår du er hjemme, og, sådan noget. og når man så får at vide, at du er hjemme, så sidder der øh, aktionsfolk klar til, at når du så går ud igen, så skyder de efter dig. Og hvis du kommer gående med din søster, altså i gamle dage skyder man ikke, når man kommer med sin mor, eller når man nu til dag, så skyder de jo bare... Men jeg, jeg er ikke faktisk helt enig i det, du siger lige fordi øh, det er rigtig nok i mange, Altså det er jo også det, man altid hører, når vi snakker om de her bandekonflikter, hvad er grunden til, at folk skyder, og når det hele det her territoriale og alle de her sådan øh, øh, ting, man snakker om, jamen så, så tror jeg, der er en, en, en, en stor del af de her, som egentlig gerne vil have, at der skal lægge slå på konflikterne, men, men sådan en konflikt som denne her, mellem øh, Black Jackets og, og Gremium, som er sådan en meget personbåret konflikt, dem, dem tror jeg egentlig, at øh, de sådan har ret svært ved at lægge låg på, og de, dem tror jeg, at de går videre øh, i jamen, længere tid, jamen, fordi, den, fordi der jeg, er nogle familier, jamen, der er vist det, det er 10 procent, der stadig kører, sagen videre, fordi der er jo folk, der kommer ind i Gremium senere hen, der har hentet med den her. Ja, altså, det de vil slet hvad, ikke være en del af, men den her ledelsen, der har ondt i over, at de har tabt så meget ansigt, de bliver ved med at køre den, til de vender ansigt tilbage, og så er de klar til at lugte. Og hvis de bliver ved med at tabe ansigt, så er det jo svært for sådan nogle som Blackjackets at komme ind og sige, nu vi vil vi gerne have fred, fordi de ved jo godt, at de har vundet konflikten. Så gider Gremium jo ikke, fordi de har mistet meget ansigt i miljøet, og det gør jo, at hvis du ikke har den respekt lige pludselig, så kommer andre folk lige pludselig skubber dig ud af banen. Derfor gremium, men ikke jamen, det konflikt, det, det, det, jeg mener, det er derfor, at nogle af dem kører i så mange år, og især de her, hvor der er, er altså, folk, der bliver dræbt, fordi der jo altid er nogen, så er det nogle familiemedlemmer, eller et eller andet, der har øh, der, der er afgået ved døden, ikke? Og jamen, så, så, så, så ligger det måske lidt dybere, end måske noget territorialkonflikt. Jo, men man har også set LTF, højstående nationalmedlemmer, der er blevet smidt ud af LTF, fordi en af deres brødre, som vi har læst om ham fra op, der blev skudt, hans storebror vil jo hævne den, at hans lillebror blev skudt, det ville LTF fik fordi de, de var bange for, at den gruppering, de skulle imod, var for stærkere og kunne slå dem ud af Danmark. Og det gjorde jeg. Altså smed man deres højst, en højstående medlem ud. Så det viser også lidt, at det brøderskab der er i miljøet, det findes ikke på den måde, fordi man er mere interesseret i at have mere magt og flere penge mellem hænderne. Ja, så altså i bund og grund, så handler det vel om, hvor, hvor højt op man er placeret. Ja, så der er folk derude, der, der gerne vil have, at kampen skal gå videre, men så er der nogen, der vurderer, at den her kamp, den bliver ikke vundet, den slutter vi bare her nu. Så der er stadig folk i miljøet, der har rundt i røven over, at de har mistet en fætter eller en bror eller noget, som ikke kan få kampen til at komme videre, fordi der er nogen, der har højstånden, der siger, at vi slutter den her. Og de er jo stadig rundt i den dag i dag, jo. Når man efterforsker i drab og drabsforsøg, som det her jo så resulterer i. Hvor vigtigt er det så at vide, hvorfor de her to grupper er uvenner med hinanden, i Især, næsten Jeg tror ikke, jeg, går, jeg vil gå dybt ind i det der. Jeg vil bare sige, det er selvfølgelig noget, politiet følger rigtig meget med i. For det har noget at gøre med motiv og finde ud af, hvem er potentielle gerningsmænd til noget. Så det er jo klart, at uh, politiet på nationalt niveau og i politikredsen, også i min, følger meget med i uh, hvordan magtstrukturer og personrelationer er i de, enkelte, i de enkelte grupperinger. Fordi det, vi talte om før, selvfølgelig kan man gøre, den, og jeg talte om, i gamle dage, så blev der gået et drab, så kunne holdt op, hvem kunne have fundet på at gøre det? I dag ved vi jo godt, at når højtstående eller laverstående bandemedlemmer bliver øh, dræbt eller forsøgt at dræbe, ja, så er det nok ikke lige et seksualmor eller et rovmor eller et tilfældigt her fru Hansen, der lige kom forbi og skyde. Så skal vi jo ofte finde øh, et motiv. Der er jo motiv i alle, og så er det jo rigtig vigtigt, at man er lidt op på, hvordan... Hvilke konflikter ligger der, både de personbordende, men også de mere strategiske omkring markedet og, øh, og, og, og så meget andet. Så uden at gå yderligere det, så er det selvfølgelig noget, som politiet interesseret sig meget for. Du lytter til Radio 24-7. Vi er i gang med Politiradio, og jeg skal måske nævne, at dette er vores sidste udsendelse, inden vi holder sommerpause. Men så er vi tilbage igen i september. Og hvis man virkelig, virkelig, virkelig savner Politiradio, så kan man jo bare... Finde øh, gamle programmer og podcaste dem. Og øh, høre os fortælle om alle mulige andre forbrydelser. En af de sager, vi har beskæftiget os rigtig, rigtig meget med i det seneste år, det var en øh, helt grotesk, brutal drabsag fra Ballerup. Øh, I august-september måned sidste år, der øh, forsvandt to mennesker pludselig ud i Ballerup to, men hvor den ene var medlem af en rockerklub, den anden måske havde en eller anden tilknytning til. Øhm, i de, den ene, ham der var rocker, han blev fundet øh, dræbt og parteret i et sådan grønt område i Ballrup. Har jeg ret? Den bliver jeg godt tale for, sig. Ja, Ballrup og du ja, øhm, I den uge, der lige er gået, der har øh, man rejst tiltale mod en mand, som er anklaget for det her drab. Øhm, han er dels anklaget for drab, ved at have stukket ofret ihjel med kniv. Øh, han er derudover tiltalt for at have udøvet vold mod den anden person, altså den dræbtes kammerat, som han øh, stikker øh, rigtig, rigtig mange gange i kroppen, også med kniv. Øh, så er han tiltalt for at have tvunget denne her kammerat til det, der hedder usømmelig behandling af lig, fordi han tvinger kammeraten til at partere den dræbte. Og derefter skaffer man sig så af med det. Og denne her overlevende, altså ham, der bliver tvunget til at skære i sin dræbte kammerat, han er blevet øh, tilbageholdt af ham, der er tiltalt for, altså ham, der skal være øh, gerningsmand øh, i, øh, i en lejlighed, hvor det hele er foregået i adskillige dage, før han så får lov til at komme fri og gå til politiet. Ham, der er tiltalt for drabet, han øh, tilstår sådan set, at øh, det er rigtigt, at jeg slår ham derhjel, men siger, det er nødværv. Vi talte jo om lidt tidligere, det her med nødværv og noget. Det vi ved om sagen, hele sagen har været ført for dobbelt lukkede døre, det vil altså sige alle retsmøder, har der ikke engang været mulighed for pressen til at høre, hvilke som man har, og den slags, det har været fuldstændig lukket. Så vi ved meget lidt om, hvad der er foregået inde i den lejlighed i Valrup, hvor det her sker. Det vi ved er, at de tre mennesker mødes med en eller anden forretning, der er gang i. Vi ved ikke, hvad det har med at gøre. Politiet mener ikke, at det har nogen synderlig, øh, hvad hedder sådan noget, bande. Altså, forbrydelsen har ikke noget særligt med rock- og bandemiljø at gøre. Det er en forretning mellem de her tre mennesker. Øh, og, så, og så udspiller det her blodige drama sig så i lejligheden over flere dage. Nødværv. Når man har en mand inde i sin lejlighed og stikker ham i ihjelmængde. Og altså, der er to, som han begge to stikker med kniv. Det, det lyder lidt mærkeligt. Der, hvor jeg synes, den, øh, den lyder rigtig mærkeligt, det er, altså, øh, noget vær, det er jo, hvis man for eksempel selv bliver angrebet, eller man selv er i, i livsfar. Og der sige, hvis jeg havde været i en situation, hvor jeg blev angrebet, eller selv havde været i livsfar, så det jeg så vil gøre, efter jeg, øh, gudforbyder det, havde slået en anden anden ihjel, som forsøgte at selv lide mig, så det, det næste, jeg vil gøre, ville nok ikke være at partere ham også, og, og, og skaffe mig væk med livet i nogle plastikposer i, i et nærliggende område, så jeg måske ringet til politiet bagefter, Uh, så so, ja so, yeah. Det lyder lidt søgt Den anden, altså kammeraten som, som så bliver tvunget til at gøre de her ting Med sin dræbte kammerat Og som selv er blevet udsat for adskillige knivstik I, i hovedet og kroppen og osv Han blev i første omgang Også anholdt Altså han, han, da han slipper ud af lejligheden Så går han til politiet Og han bliver også sigtet i sagen I første omgang Og sidder varetægtsfængslet i en periode øhm, men forklarer altså, hvad der er foregået inde i lejligheden, og han går så faktisk fra at være mistænkt til at være offer i sagen. Han skal også afhøres som vidne, øh, når sagen skal for retten til efteråret. Men han har jo en eller anden tilknytning til det, det her rocker, den her rockerklub. Vi ved ikke rigtig, hvordan. Nedim, det plejer jo. Det synes jeg altid, man hører de her sager. Mennesker, der har et eller andet med rock- og bandemiljø at gøre, når de kommer ind til politiet, så siger man ingenting. Nej, det er rigtigt. Så, så er det et problem for sådan en... Altså, tror du, vi kan regne med, at han sætter sig i retten og fortæller af Carsten om, hvad der foregår op oppe i den lejlighed? Men altså, jeg... Han er jo ikke selv som helst Men jeg tror, at han har været så chokeret over hele den situation, at han har valgt at gå til politiet for at fortælle, hvad der er sket, også fordi det er en af hans kammerater, eller også så kunne der have været sket det, at han først har gået til, til hans øh, hans vens rockerklub og har fået tilladelse til at gå til politiet og fortælle, hvad der er sket, så der er at politiet kunne komme ind i sagen. Så der er to sider af den, men jeg tror, at det er den første af dem, hvor han måske første gang i sit liv har set en mand blive stukket ned og dræbt og så han selv har fået at vide nu skal du battere om det har taget ham så psykisk at han... Ja, jeg... han jo så også selv er blevet øh, stukket ja. og skåret i mundvigen og så videre så han har jo selv været igennem en, en ret hårdhændig behandling Men det må alligevel være vanskeligt hvis man har og nu kigger jeg på dig igen, i mm. fordi du har alt den her erfaring, også med efterforskning. tre mennesker i et, i et lukket rum i en lejlighed Æ, en er dræbt, en alvorlig såret, og så er der en tredje mand, som siger, at det var hvad Hvordan når man frem til at kunne sige, og det mener anklagemyndigheden jo nu, at man kan i den her sag sige, at det var det er ham, der vi tror øh, har gjort det, og, og de andre den anden taler sandt om, hvad han har været udsat for. Det ville være spekulationer for meget gå ind i det. Ja, det er tak, du have. Og den kører for dobbelt lukkede dør, så det vil jeg slet ikke ind i. Jeg vil bare sige sådan helt op i helikopterperspektivet, det er op til politiet at bevise, og anklagemyndigheden selvfølgelig, at bevise sammenhæng og dermed også at fortsætte skyldspørgsmål. Og hvis der er nødværve, så kan der nu taler vi om en lidt bizar sag, før den fra Frederiksborg. du talte om det. Nødværve kan du udføre alle steder, men det skal jo selvfølgelig belyses. Og hvordan man gør det med vidneudsavn og teknisk undersøgelse, det vil jeg ikke involvere. Og slet ikke en sag, der kører for dobbeltlukket, og jeg kender den heller ikke, så det. Men helt generelt, øh, man må jo nå frem til, og det gør politiet øh, øh, jo ofte, når frem til at sige, hvad er op og ned på den her historie? Hvor ligger forsædet? Hvem er der øh, nød, nødværv? Og så tror jeg, det er en etem før, øh, og nu taler jeg også generelt, jeg har set det bare i andre sager, nogle gange, når folk virkelig godt være, at de er vant til at begå kriminalitet, det er godt være, de er vant til at være i barske miljøer, men nogle gange kommer man så langt ud, så er mit opfordring, eller min oplevelse har altid været, så er der kun et sted, man kan få løst det, og det er hos politiet, der kan håndtere det der, for det bliver så voldsomt, både øh, psykisk og øh, på alle måder, at øh, ja, mit oprop skal bare være, at man ikke kommer så langt ud, fordi der må man altså. Det kan godt være, at det koster lidt et eller andet sted, men der er sådan set kun politiet og myndigheden, der kan redde tråden ud på det der så bliver det rigtig, rigtig farligt. Er det også et spørgsmål om, dem, at, at hvis det er rigtigt, hvad vi hører, at det her ikke har noget med, med klubben eller at de her klubber at gøre, at det er man sige, en, en privat forretning mellem de her andre parter, som er altså åndsynligt ender galt, at, at der så også er nogle andre hvad skal man sige, interne spilleregler for, hvornår man må tale med politiet? Altså, det er ikke noget, der involverer klubben. Men du, ja, jamen, du må slet ikke... Hvis, hvis han øh, er sådan en, der kommer i klubben og fester i klubben og, og kender dem i klubben, så, så har han lært reglerne at kende for dag et af, at du taler slet ikke med politiet. Så at han er gået over og talt med politiet, det, er jo det har jo vist, at hans grænser er blevet rykket rigtig meget. Og, og det måske også kan hjælpe ham til at komme ud af det miljø for nu af. Ja. Så øh, uanset hvor hårdkokt man måtte synes, man var, så kan man stadigvæk nå til hvor det bliver nødvendigt at gå til politiet? Jamen, man ser jo også de mest hårdkogte med bandemedlemmer i København, der går til politiet. Altså, men, jeg kan ikke huske, der var jo et eller andet med Jylland eller Fyn, hvor der var en bandeleder, der var blevet stukket men han gik til politiet og meldte det jo. Og så, så gik det den anden vej, og så blev det hævnet, og det gik jo også til politiet og meldte det. Men det er også fordi, at de kan få noget erstatning ud af det jo. Så hvis de melder modparten for at stukke ham eller skudte dem, så får de lige erstatning for det, og så går de ud og af hævnerne, så de får også nogle penge ud <laughs> af det. Men, men en, en anden ting, man også må sige med det der, det, det er, at det kan godt være, at der er de her uskrevne regler i bandemiljøet om, at, at man ikke taler med politiet, men, men altså, det er de fleste, der... Jeg tror, der, det var der, der 90'erne, de man holdt den lov altså, der, det gør man ikke mere. Det, altså, jeg har ikke set de, de fleste kan, kan faktisk godt lide at, at tale med politiet, når det står rigtig skidt til for dem. Ja. Du lytter til Radio 24. Vi har nogle få minutter tilbage af... Øh Æ, den sidste udgave af Politiradio, inden vi holder sommerferie. Dan Bjergård du har øh, nyt om en større kokainfangst i København. Skal vi ikke runde den? Jo, lad os gøre det. Æ, jamen, Københavns Politis, den her nye særlige efterforskningsenhed, havde et, et ret stort øh, beslag af kokain her i den forgangene uge. Hvad er det for ret... efterforskningsenhed? Sær, ja, det, det hedder bare noget nyt. Det er egentlig den, <laughs> det, det, det er, så, så ny er den jo ikke, kan man sige. Jeg vil lige øh, sige, den hedder... SCØ, e. Særlig. Særlig Efterforskning Øst, og der er også lavet en i Aarhus, der hedder Særlig Efterforskning Vest. Og de er dannet på skuldrene af de gamle taskforces, Taskforce indbrud som vi har talt om, Taskforce Øst og Taskforce Vest. Så det er en ny struktur at bekæmpe grænseoverskridende organiseret kriminalitet i to øh, efterforskningsfællesskaber, som ligger vest i Aarhus og øst i København, og det er SCØ. E som har lavet den her. Så det er indsats. ikke Københavns politik, det ja, er den, den ligger organisatorisk organisatoriske ja, forandring okay. i Københavns politik. Ja. Okay. Ja, og man kan sige, at de har jo haft... Det er på et side snart lige så indviklet som Danmarks Det er så mange mellemledere. Nej, og de har jo haft flere af de her rigtig store kokainfangster i det seneste tid, og her gang er der altså 13 kilo, der er fundet under en større aktion, og en kokainpresser, og... En hvad? en kokainpresser, sagde man... Hvad det? Jamen det er... Når kokain kommer ud til Danmark, så skal du blande op med alt kreatin og tage sådan noget er øh, tandlægebedøvelse og sådan noget. Fordi, Nej, jamen, tandlæge, kilo, øh, jamen, du kan lave en kilo, eller lad bare gram fytupper. op til to gram. Ja. Og det gør du ved at blande dem med alle mulige ting, der giver dig en bedøvelse, så det virker sådan lidt anderledes. Og der bruger den presser, fordi at folk vil gerne have den i sten, så tror de det på fordi, den, er. Det er fordi, man tror, at, man har, at der er sådan en... Æh, en eller anden idé om, at hvis man får de her øh, ja, sten, som det ja. bliver kaldt så er det bedre kvalitet, fordi man tror at om, så er det sådan, det er nærmest... Så kommer det direkte på, øh, fra Kolumbia? Så den der presser, den presser du bare så hårdt at det bliver til sten. Altså er det, er det sådan en lidt okay, nu kommer jeg virkelig til at lyde mig altså sådan en lidt som når man presser en rullepølt Ja, <laughs> jeg er ikke klar over, hvordan det der er. Var ikke. Jeg, det er sådan, du prøver, Jylland, der. du ved, jeg, jeg, ja, jeg er gammel nok til, ja, lidt i retning af, og så ikke gå videre. Det er lidt med at presse sammen på det. Må jeg set de der presser i forskellige udgaver, men principielt er det det samme. Okay, Lyser. så man, altså et eller andet, hvor man så lægger, man, man får sit stof, så blander man det op med ja, alt muligt for at få mere ud af det. For at det, ja. øge det ja. simpelthen. Og så presser man det i den her anordning, så, så det ser ud som, og så bliver helt hårdt som sten ja, igen. så kan man ikke se, at det bliver blandet bland Okay. Plus er der jo også noget rent logistisk i, at hvis man skal transportere sådan ting, så ja. er det lidt lettere at have det sammenpresset i noget nærmest en vakuum end, end hvis det skal være... Øh, en stor ja, pose løst flagrende øh, kokain, der ja, er svært at komme omkring med. Øh, så, så det har selvfølgelig også en, en praktisk betydning. Så sammenpresset kokain, øh, rullepølse sammenpresset kokain, 13 kilo, hvor meget fylder det? Hvor meget det fylder, jamen jeg synes, det er jo... Øh, det, øh, det, det er det, det, det Jamen altså, jamen, det vi, kan det være en flytkasse, eller kan man ja, have det, en lille rullekor for det? Det kan det sagtens. Hvor er de det, den, øh, jamen, det, det har de fundet det hen, politiet? Jamen, det er en, øh, en sag, der er ude fra, fra Vestegn, en, en, en kriminel gruppering. De siger, det har ikke... Altså, det, det er sådan et, et eller andet kriminelt netværk, som tidligere aften tilknytning til bandemiljøet, men som nu bare er... Ja, det de kalder et kriminelt netværk med, med tråde til blandt andet Holland. Og det er jo, som, som Ben siger, at øh, hvis det er nogen, der kører noget international efterforskning, så er det øh, formentlig sådan, at man har, har fået det i stand. Øh, og har, har nok kørt den her efterforskning i, igennem længere tid. Måske har man haft øh, syn på det her, lige fra det har forladt Holland og til det til kommet til Danmark. Så der har jo formentlig været øh, euforien, og politiet har slået til et eller andet sted og fundet de her... 13 kilo, øhm, det er jo sådan den, den helt store ting, når man skal ud på de her aktioner og, og slå til, det er, hvis man ikke ved, hvor meget der er, øh, så, så tror jeg, der har været glade dage, når man har kommet ud og set, der har ligget 13 kilo kokain et eller andet sted. Fordi hvis man kommer ud, og der så kun er 2 kilo, så er det, så altså, så det er sådan lidt spildt arbejde eller noget? Nej, jeg vil sige, 2 kilo kokain, det er også en, en stor fangst, men, øh, men det er klart. Øh, det kan vi selvfølgelig ikke vide. Enten så har de haft præcis styr på, der er lige præcis 13 kilo, det er det, vi skal finde, eller også, så kan det have været sådan noget, hvor man er kommet ud og og oh, ja, det kunne have været hvad som helst. Det er ikke engang sikkert, at man har været klar over præcis, hvad der har været for en stof, så, øh, så, så, så det kan være sådan en, en guldår, der er blevet ramt der. Og så står politifolkene derude og finder de der øh, pakker og så stikker de sådan en lommekniv ja, så i og så kører smager de rundt på det og, ja, og, kører rundt og så ved på... de kan de med samtidig ja, ja. hvordan det så, man, så man mangler der et halvt kilo. <laughs> ja, altså. Se nu er jeg er ude i øh, det amerikanske krimiserie igen H hvordan, øh, hvordan finder man ud af hvad man er med at gøre Jamen, det er det jo, noget man kan gøre på stedet eller noget? Øh, ja det kan du godt men det vil du ikke gøre i sådan en, øh, det du ikke gøre i sådan en sag der vil du sende det til, til analyse og få, øh, også for, for, ud, for at finde ud af hvor, hvor stærkt det her stof der er men udover at man så har fundet de her 13 kilo, så, så har man så anholdt nogen. Hvor mange? Jeg mener, det er fem personer, der er blevet anholdt for det her. Altså i Danmark? Ja, i Danmark. Øhm, og, og om der kommer flere anholdelser, det, det kunne man jo godt tro. 13 kilo kokain. Hvor meget, øh, hvor meget kan du det for? Det er jeg tror, de skrev, det var sådan 6,5 millioner, øh, det, det ja. har en markedsværdi. Jamen, de 13, altså det går du slet ikke kigge på, fordi du kan være sikker på, at de deler de der 13 op til måske 26, så det, det skal du også lige have regnet med. Det forstår jeg ikke. Jamen, de 13 kilo bliver nok til 26-30 kilo. Fordi de fortynder de de det og igen og igen og hvis hvis det kommer fra udland, så er det typisk meget rent, og specielt for Holland, så der kan de fortønde den tre fire gange, før man sælger den til danskerne. Okay, så hvor mange penge de i sidste ende kun har fået ud af det, det ved vi ikke. Men det vi ved er, at øh, de nok kan se frem til temmelig mange år i fængsel, hvis det i øvrigt lykkes politiet at løfte bevisbyrden. Det var, hvad vi kunne nå i Politiradio i dag og på denne side af sommerferien. Sådan en sommerferie altså, holder vi nemlig nu og er tilbage igen til september. I studiet i dag var Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og så havde vi heldigvis hele tiden også besøg af politiinspektør Bent Især Nielsen fra Nordsjællands Politi. Tak for nu. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.